máte představu, jak vypadaly ty tropický úbory, na který vydevalte v vlacích protože to je třeba věc, která je jako úplně jasně víc, je to vám některá která nemůžeme bez nás dělat, tak kdyby jsi dělal to srovnání, ani tropický, dělat tropickým, ale děláte teprávným, že prostě, Hrozně silný efekt má zjevně taky to, že prostě minimálně těch temperátních horách ten jako bioklimatický stav, který pozorujeme dneska, taky je úplně jiný, než ten, který prostě probíhalo poslední 2,5 milionů let. V, tro, v tropech, jak to vypalo, při, vypalo přihonávání v Kamernu, nevíme. Ale v tropech se má za to, že, se, že když byly glaciály, bylo, že jo, Sucho a chladně, ne tak jako tady. A vedlo to k tomu, že se ten níž, horský les posoval do nížin. Dokonce si některý myslejí, že horský, typ horského lesa se rozšilní do níží natolik, že se ty východafrické hory propojily s těma a což naživ na některých, jako filobrafických jak jsou si příbuzný, prostě druhých. Takže teoreticky v té době byl jiný typ lesa níž. A ten nížiný les, který teďka na té bázi té hory, se vlastně. E Vlastně Schlukovat do nějakých ostrůvků podle toho, kde byl do, dostatek vláhy. Takže takhle by to nebylo žádné. Samozřejmě ledovec, něco takového tam jako nebylo. Co se třeba úplně smás, což se jo, asi dělo v těch temperátních no. horách. No. E, tam... troš... e, při některých těch mi trošku chybí, e, ono to ne, ne, nechybí to úplně, ale docela často nějaký trošku. Jako trošku nulový modely nebo opravdu úvahy o tohohle toho typu. Když jsi třeba říkal o tom, když jsi ukazoval ty, ty takový ty areály, vydomej efekt, nejvíc je jako na korekci druhů prostřed, tak třeba to, co si ukazoval takový to, když se takhle no, sežadím, no, no. no, tak mně přijde, že by to prostě mohlo odpovídat nějakému nulovému modelu, když bys náhodně přiřazoval horní a spodní limity areálu. já můžu No, no, v podstatě, jo. Jako, e, to znamená to, že je nejvíc druhý prostřed, to tak, když prostě má ná, náhodně ty horní a dolní hranice, no tak prostě něk, jo, jsou uprostřed alebo mínějí prostě nahoře a dole, prostě protože tam mají právě ty hranice, jo. Jo, a co se týče toho, toho setkávání, to by mě zajímalo, jako jo, ale mně přijde, že se musí testovat vůči nějakým dělaným Jako Samozřejmě se to Já mi domý efekt na horách nemám rád, já se přiznám, ale e, e, protože si myslím, že ty hranice jako nejsou vlastně pevné, že ti ptáci můžou z toho vrcholu letět někam jinam, protože to míň jako determinuje e, jako ten výskyt a podobně. Nicméně testuje se to třeba na, na Mravencí hodně ty lovační gradienty, že jo? a tam to věří víc, protože pro mravence je hora víc svět ve smyslu toho, jako svět celý. Než pro ptáta, takže já nevím. No, jenže mi přijde jako, že jasně ty areály nejsou pevný, ale ty už ty s že jako, Rozumíš, když prostě uděláš jako nějaký graf, kde se bráváš prostě ty areály tady, tady začíná a tady končí. Tak už je bereš jako pevný. Tak prostě jsou to ty areály, které jsou na tom grafu. No a ta otázka no, je, je jako, to ale... úplně nepřesvědčilo, že to není náhodný to, to, to, to rozumíš, třeba Ten ne? ten, ten rou v těch 1 stech. Je prostě v jedenácti z těch všude nezávislá na tom, nebo všude, trošku přáním, navíc v horách nezávislá na tom, jak je ta hora vysoká. Jo. A když si vzpomeneš na tu naší práci, kterou jsme začali, a doufám někdy dokončíme o tom, jak se liší elevační range mezi Mount Wilhelm a Mount Cameronem, tam šlo o to, že Mount Wilhelm má jako tu tree line o tisíc metrů výš no. než Mount Cameron. A otázka byla, jestli ty areály těch druhů jsou teda useklitou treeline, nebo sražený. A jestli se překvámci, tak jsou no, no. Takže. No jasně, rozumím, rozumím, že ten argument je jako, o, že ta příčinnost je vlastně obrácená. Je to možný, ale, že jo, prostě jsou lidi, kteří trti, není a těžko se jim jako dá argumentovat, jo, jako je to, je to dost jako ošeletný. Prostě to, jenom ten ten co si ukazoval, mě úplně nepřesvědčil, ale pravda je, že jako jasně, prostě to, to dá se to asi interpretovat. No. No. Ale nepase to se se ta... eh, eh, tam. je zcela Tak jednak, eh, jako pálí se tam, eh, přirozeně díky té sopeční činnost. pálí se tam určitě uměle, díky tomu, že na druhé straně kopce je prostě obrovský 100 000 město, 100 000. -ový a tedy tam chodí, nepasou tam, ale prostě se tam dostane oheň. A druhá věc je, že Mount Cameron je relativně mladá a ten hora a ten vrchol je hodně jako porézný, ta, ta, uh, ta půda nebo jak to řícto podloží. Takže si myslím, já spekluju, že tam vzká voda by udeří. Na Mount Cameronu obecně není moc zdrojou vody, protože ta voda hnedka rychle steče dolů. Takže si myslím, že ten limit je daný tímhle s tím jako vulkanickým podložím, který je relativně recentní a tudíž porézní, a požárama, které jsou indukované vulkanickou činností a lidskou činností, které vedou k tomu, že ten strom tam nemá prostě dostatek vody. Ale nevím. No, vidíš, a to nevím, to si můžem teda na Tak tam No to si myslím přesně, že souvisí. Prostě no, nahoře no, no. na tohle je to tam, kde už Ne, Že ten střed je vlastně tam, kde jsou ty mraky. To znamená, že mraky jsou tak řekněme v 15 stech a v 11 stech je ten threshold, nebo ten nejvyšší ten turnover. Takže bych řekl, že s tím mraky souvisí. A, to souvisí. Jestli souvisí s výdají. A když se tam je sluníčko uh, tam je sluníčko je zataženo jo tak jasně pochopil jo mm, je je to asi to je nad mrakem je to nad mrakem je, to... no, je to nad mrakem co se som nebo jestli bylo na No nevím, který graf teďka uh... Tohle, to je mám kameru, ale. Je ten monta, a to je mount Tady? se snahují, když dal ten pás na je na základě Tohle to nemá zkontrolovanou plochu nějak. Prostě, ale je to z těch jednotlivých Je to z těch jednotlivých sámpů na ty ploše, ale ty jsou ovlivněny tou plochu. To jsem se na tam dalším. Takže tadyhle plocha elevačního pásu není vůbec e, jako zkontrolovaná. Jo? Čili to je vlastně to, co pozoruješ v přírodě, když jdeš nahoru. E, my jsme ho zkontro... U toho jsme ho zatím nedělali, protože bych to teďka rád udělal u víc jako kopců naraz, ale dělali jsme to u, e, u těch početností. Jo? A tady vidíš, že když máš rostoucí. Denzitu na, denzitu na druh, jako populační denzitu je dostojující s nadvořstvou výškou, tak jsme to zkontrolovali na dostupnou plochu v tom elevačním pásu, kde se ten druh vyskytuje. Když jsme tohle udělali, tak to zmizelo. Jinými slovy, jedna z hypotéz, které vysvětlují tu velkou početnost páku v horách, se jmenuje extinční filtr. To znamená, že druhy, který nedokážou udržet ve vysokých polohách, vysoké hustoty tak výmřou tak je tímhle jakoby potvrzená, protože ty populační velikosti na, na plochu, jako počet jedinců v ploše, je stejný mezi elevacema. To znamená, že jak se to snižuje, tak ty druhy jsou vnucené být jako hustší v prostoru, jedinci teda. No, no, ale tam ten Petr Hotel třeba není, takže třeba nevím, jestli bys tam mluvil ten hamšik, o kterém jsem mluvil. Jo, je, je to je zajímalo, vždycky jsem o tom uvažoval, jak je to vlastně, na co se to přepočítává, jestli na tu plochu, kterou vidím opravdu na té mapě, anebo jestli se můžeme, je tam 30-stupňovej svah. takže na stejný ploše, co vidím na mapě, mám prostě najednou jako mnohem větší plochu ty půdy, kde teda jsou ty rostliny, na které jsou vázány zase ty další věci a tož to žráno, že protože jestli se tohle nehlídá, tak by to vysvětlovalo, proč jsou takový krásně hustý populace jako morální slovní žena. Já mám v paměti článek, který žena tohle má, já pak tohle diskutoval, ale ne, neskontrovat. Ale, já něco k tomu řeknu, jo? Ve skutečnosti většina hor má asi takový bez slomu. se to nezdá. Ale ten rozdíl mezi teda jako řepunou a obvěstnou je fakt pár procent, jo, opravdu. Prostě, vy si, vy si, když, na, když ten Humboldt nakreslil na tu horu, tak mi zařejmě nakresl takhle, ale jako, hodnou vypadá takhle, jo, ten rozdíl není zase tak strašně velký. Já jsem o tomhle taky vrátku uvažoval, ale tohle si může platit ale brát jako specifický skupině organizmu, protože třeba uvědomit si co je zdroj, že jo, protože jako zdroj toho ekosystému jako možná jako v záření, tak to opravdu souvisí zdaleka nejvíc s tou, s tou jako mapovou plochou, jo? Ne s tou. No dobrá, to záleží jako na sklonu, ale jako mě to vyjde. Průměr? No, jistě. Samozřejmě, pokud je zdroj něco jiného, tak. To tak ale fakt ten rozdíl není tak velký. My, nás to mate, my máme tendenci vertikální směr jako e, prostě, jo, prostě te, kognitivně prostě zvětšovat, jo? Ale ty voly opravdu vypadají takhle, takže. Tě... Tak já to mám prostě mám kolik metrů to, až to mám posekat. To je už. ne to z korce, ale prostě je to té plochy mnohem víc. No ale tyka každý tam rozbouří No a ne, to není ne. to za to opravdu to tím přísnem. Prostě na to na práce, kterou... <laughs> Takže si to hrdlo vystřepárej, jako procent nebo ne. To jo, jo, jo, no, jo. Ale teď to prostě. Jo. Nevím, jak to nevidím, jako. To... Někde, někde už jsem to viděl, jak? Prostě to bylo, to bylo Prostě úplně je uh, jako všude přítomná. Kdykoli uh, prostě začneme lidé tak se tak se někdo zeptá na to, že ty hory přece jenom mají jako větší plochu než tu, než ten průmět, jo. Ale uh, nikdo z toho nic jako dalšího nevyvažil. Hle, ale já možná se ještě teď tam trošku prošpodávážu na Petra tamhle, co se tam, eh, nebo co to tady tak jako vyselo, eh, do jaký, jakoby... Eh, je, je tam ten efekt plochy, že jo, ten je jasný. Hmm. Pak je tam ten efekt toho množství zdrojů, který je docela taky jasný, hmm. protože na hoře už opravdu jako a tak. Jako do jaký míry jenom ty dva po, jako efekty stačí? mě by to stačilo a, úplně teda. No mně taky, ale jo, protože ten rápek, že jo, typický, jako ve všech svých pracích, on prostě řekne, může tam hrát roli tohle, může tam hrát roli tohle, jo, měnili se prostě takhle klima, teď se to tak izolovalo, to všechno jako je, jako určitě může hrát roli, ale do jaký míry to opravdu roli hraje a do jaký míry si vystačíme prostě s celkem jako vlastně s množstvím zdrojů, to by mě dostat, jako to mně připadá, že je to jako otázka. S tím naprosto souhlasím a myslím si, že bychom si vystačili úplně. Kdybychom dokázali přesně popsat ten ekologický okupovaný prostor a co jsou ty zdroje? Protože my to popisujeme strašně hrubě a navíc na to koukáme jako přes to společenstvo, na které měříme diverzitu, a to je blbě. My sám, musíme se na to koukat přes ty, no. ty druhy, respektive jedince. No, mimochodem, krok tímhle směrem dělala právě ta Katka v tom, v tom svém článku, že Kde opravdu oni tam měli ty, ten hmyz, jo, spočívá, a opravdu jim to docela vycházelo, že to tak nějak prostě souvisí s množstvím zdrojů a není to vlastně žádná velká záhada. No. no. No já ještě jednu takovouhle, jako určitě ale na kterou se vždycky nikdo zeptá. Zrovna ty ptáci, <laughs> ptáci mně připadají jako hodně, jako takový fenomén, jako ty Petr, co se tam čeklí. Mě by zajímalo, aby to vyšlo opravdu na ničem, co nevítá a tohle nějaký šneci a takovýhle věci, protože jako Evidentně ty ptáci se tam drží, protože se jim tam líbí a kdyby chtěli, tak můžou prostě kamkoliv jinam. Prostě, jo, tam je ten zdroj, nebo tam nejsou ty nepřátelé, kterých jim líbí, ale když je to něco, co, co si zase tak úplně nemůže jako, volit, kde může je. Jako, já to říkám jako několik let zpátky, že ptáci jsou blbý, politický model, že jsou mnohem samozřejmě lepší protože sedějí, víc reagují na podmínky prostředí, dokážou měnit prostě listy podle toho, jaký mají světla a podobně. Ptáci to většinou zřeší tím, že uletějí. No, takže... Ale je málo snail čo, co, tím, co Takže, no, takže a navíc si myslím, že... A teďka budu ale hodně spekulovat, že prostě eh, definice, ekologického uptá, definice ekologického prostoru uptáka ptáka může být hodně subjektivní, může být založená na nějakým prostě vnímání prostředí jak on ho, jako, jak on ho vidí bez ohledu na objektivní hodnost což u té kitky si myslím a teďka asi na jako like, jo, si je trošku omezenější. No, takže, takže jo, se No, no tak těch je docela hodně. Yeah. No. Kdyby, tady, no. No. <laughs> <laughs> no. <laughs> Ale <každý tějí pání záležitý> Každopádně by to bylo zajímavé, jako jako, fakt jako explicitně porovnat jako možnosti disperzivu a potom tyhle věci. Protože to s tím souvisí určitě. Právě já mám taky pocit, no. že jakoby jiný způsob, by se hodily, ale oni vycházejí dost podobně. Nevypadá to, že se tam úplně nějaký systematický rozdíly? To je jedna věc, která Jsi říkal nějaký, já jsem uh, jako natradl, uh, ten efekt uh, koloniky versus muzea a uh, říkal jsi teda u uh, ptáků, že docháže do kolonizaci v, v zontáně, ne? Teda, uh, no to jsem říkal, že v tomhle konkrétním případě tak může být, že vlastně ten graden samotný, jak, jak si myslím, že jsou to ty dvě prostředí v té druhé familie nad sebou, tak ty ptáci tím, jak umějí lítat, dokážou komunikovat mezi kopcema takhle a ne takhle. Jo? Čili, tu bariéru nepřekročí, protože nechtějí, buď tam nejsou zdroje, na které jsou zvyklí, anebo tam mají nějaký prostě blok, ono se diskutuje třeba i o, o chování, že se jednotlivé druhý kompetičně jako vytláčí z, z, z, z, z těch různých, různých elevací. No a kdyby jsme tohle, že to by byl, to pak platilo i na prospeciaci, To by pak platilo, to asi platí, jakože, že na různých kopcích máš prostě nový druhy. No, no, no. Dobře, a tohle by by se To bude platit taky určitě čím méně mobilní když se páš na ty patrno ptáci třeba užab, tak tam je to mnohem silnější. Mnohem větší diverzita, mnohem menší areál, větší diverzifikace, protože oni jsou fakt sedentární ve smyslu srvení se ptákama. Takže to platí u ně skupin taky. A tam jde o to, do jaký míry, ty ptáci dokážou vlastně přeletět. Ty žabičky to nedokážou. Jo, že ta že ještě navíc je závislá na té teplotě víc, tak to, co říkal ten Jensen, nemůže prostě hodit No, kolípka, jo. To je, něco, to je trošku něco jiného, protože kolíbka a muzeum, tam, tam jde o to, že ta hlavní hypotéza říká, že tropy jsou bohaté díky tomu, že jsou jako klimaticky stabilní. Ve smyslu jako klimatické stability, To znamená, že v těch jako dobách ledových a meziledových tam bylo plus minus jako dobře a nebyly tam žádný ledovce, kteří to jako smářli. I ve smyslu těch podmínek během roku třeba. A tím pádem tam jednak přežívají starý, starý druhy, to znamená, že nedojde k extinci, protože prostě je to pěkně. A zároveň se rodí nový, protože ty zvířata třeba se nejsou nucení se hejbat, tudíž, žádná, tudíž vznikne, vznikne jednouče izolace. Jo? Takže ta kolídka znamená, že se tam rodí nový druhy, díky ty klimatický stabilitě ve má za to. A to můzum znamená, že tam ty starý dobře přežívají díky ty klimatický stabilitě, protože je nic nesmázná. Já přemýšlím o té poslední kompenzaci a pořád je to nějak něco tam chybí, jo? když se na to podívám, jestli v touto je počet ptávků, tak jako uh, jak to, že může žít 450 kusů ptávko jako ve 2200 m ale stejně jako 650, jo? tak co, co teda brání těch 650 je teplý, mělo by tam víc zdrojů, ale ono tam žije vlastně jako uh, stejně kusů ptáků jako v těch 2200. Je tam teda víc druhů, ale tak, takže to nemůžou být zdroje, co tam jako limituje ty ptáky. Nebo buď jsou větší ty v těch nížinách a spotřebovají víc, nebo dělají něco energeticky náročnějšího nebo něco, ale se zdrojem to jako ne Nevyjasníš to, že by se jako. No, eh, jednak jsou větší v těch nížinách, a to tam má katka sám v tom článku, taky, že biomasa, ty kořisty korole s biomasou ptáku a v nížinách jsou prostě větší. Jo? A eh, pak jsem chtěl říct ještě něco, a mi to vypadlo na to. Eh, pořád je to ta otázka definice zdroje. Ten zdroj není to samý pro všechny ptáky. Takže tam v tom si myslím, že. Když se koukneš třeba, což já tam teda, bohužel nemám obrázek, ale když se koukneš na různý díldy ptáků, tak se samozřejmě ty patrnosti lišej. insektivory jsou hlavní prostě, je takže tak se ale třeba frugivoři můžou být takhle, anebo dokonce i růst do těch horských prostředí, protože ten zdroj je tam třeba jako dostupný, Je tam je hodně edžůk, je tam něco nebo něco takového. No, ale stejně, to... Říká, že to je asi jako na ostrově. No. A na je jako tam ostrovní kompenzace, protože tam třeba není Takže opravdu ty populace, nebo tak se to vysvětluje, že, že prostě dosáhly vlastně kapacitu v prostředí a proto, proto jich je tam tolik, kolik jich tam je. Tady, když si to představím, tak kdyby to fungovalo stejně, tak ty borák je méně třeba a proto jich tam je tam tolik na ten. Viděl třeba endemicky, tak tam hodně. ale to znamená, že v těch těm jinakmě muselo likvidovat něco, něco jako jiného, než hůstatního, nebo je tam těch zbrojů prostě jiný nebo Ale Hůstatní ne? kompenzace podle mě je primárně definovaná jako díky tomu, že se spůl do té lokace dostane málo druhů, je tam z ekologického prostoru per druh a tím pádem je tam více Teď. Co se týče predace, na on kameru jsme dělali experimenty s jako hnízdní predace a tak u podivu, buď se neměnila s a anebo u jednoho z jsme měli různý typy hnízd rostla nahoru. No, takže tam potom je to otázka, ale, ale to je složitá otázka, protože ten experiment byl s hnízdy, má to má spoustu jako negativ a takhle, takže to nevím, jak by tohle bylo, to si netroufnu ohradnout, to se třeba s predací. No. I, jinak jako popravdu ta kompetence zase se přisuzuje jako tato že prostě tam není ta konkurence, což jako se děje tam jít takže to, ale já souhlasím, že e, jakoby ta konstance toho celkového počtu jedinců vlastně není jako triviální. Já si to teda vykládám tím, že hol prostě 2200 metrový futeč je hrozně nízko, to znamená, tam nějaký úbytek zdrojů je prostě malej, jo, že zatímco třeba ta katka, která jde do těch, prostě třiadní, tak už to, to zahájí, takže to je třeba moje vysvětlení toho, proč On se to za stojí. Ona už tam nahoře nemá vlastně les, to je takový to, to. Tak, to jsou nízký řídky, stromečky. A jako já, celkem, já bych si celkem myslel, moje taková, ne ani taková zkušenost, ale spíš takové tušení z toho, když právě dělá třeba na gradientu produktivity je, že ono opravdu to množství zdrojů hodně koresponduje ani ne tak s tou to, ale prostě s tím, kolik je tam třeba tý listový hmoty, jo? Ani ne produkce tý listový množství. No a ta je tam nahoře stejně velká, protože to je prostě normální les. Jo? Ale nižší? Je nižší. Je fofoc je je je nižší. Je niž. Jenže zase nevíš dolé. Co? To je to dřeba, je No, ono tam, ono bude asi... Takový ten těch listů, a může asi vůbec by, něco tak, taky ono tam trošku poples je, no tak těží říct. Ale navíc nevíš, který další skupiny využívají ty zdroje, no, této zdroje, no až, to je to s těma jo. Prostě v tom týži je může být spoustu dalších skupin typu mravenci, který využijí, který asi konkurují těm krátom, takže ty dostupný zdroje plazy, hmm. hmm. To znamená ty ectotermní zdroje, ectotermní skupiny, který fakt na té teplotě záleží, takže nám hledočké jsou. Tak můžu, můžu se tak no. zeptat. Já bych se chtěl zeptat Petra na ty elevační range Humboldtovi. Na ty elevační range Humboldtovi, jak jsou špatně teda? Ty jejich. Suběti, no. tak ty člení, měření to, štáčí, jsou měřeny z co v roce to třeba s To uh, A, a to raději no. Nebo ten 15, ten, ten, ten, ten, ten? humor. to tam dotýká, Nemusím. podle mě speciální úplně, tak prostě v těch fakt hrozně na tom, jaký je jako samotný effort. Prostě se dá jako velmi dobře stále najít prostě jako nová tytka národní, národní park, nebo nová tytka stát Čistě jenom tím, že prostě si víc prohlezeš, ještě by jsou ty náměstí výštější. Hmm. Čím tak jo. Děkujeme Děkuju. a